Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa at-taslim ala khayri khalqi Allah ajma'in nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin thumma amma ba'd Allahu jalla wa ala fendorojm do vetem perdindim do fale kërkojm dor sa lavdot te bekimet e Allahu qofrimi Muhammediin sallallahu alaihi wasallam bi familje ti shokut dhe të gjithat ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Tëndro lazer siç u kem përmendur në takimin e kaluar, tashmë ishte bë i një orë ndryrimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj tre personave të cilët nuk patën arsye për mos t'ju përgjigjur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe vendimishte dhe të tëtë që të bojkotohen dhe mos që fletë askosh deri sa të dëndon një vendim tjetër dhe kështu vazhdoj situata dhe pa dushim se atë që ka përmen kabir dhe jelau ta ala anhu se dy nga shokët e ti vendosën që të mbetin shtëpe dhe gjendja ti e tyre vërshirsoj vazhdimisht përshka këtë peshe së rëndë të kësoj që ka ndodhë. Nërse kabir e djelau të ala në u vendohi që të dilte të përzijim e njerëz, edhëpse kjo ishte e vështirë për te, përshka këse kalën të në për njerëz shkonë të në gjami dhe nuk i fëll të askosh. Kjo situatë filloj të vështërsohej, dhe tashmë edhe emocionalisht kabir e djelau të ala në filloj të dopsuhej. Dhe pjesa që do të analizojmë sot ka të bëjë me një dashapërshim të thelëshëm dhe një përshkrim të vështirë të asaj që ka kaluar Ka'be radhiyallahu ta'ala në si shpagim të këtij lëshimi që e ka bërë në raport me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Andai thot Ka'be radhiyallahu ta'ala hatta idha tala alayya dhalika min jafwati an-nasi mashaitu do të drejso u zjat kjo pun u bë vështirë dhe kështa e rënd do të thotë mënyra se si e trajtonin njerëzit ajo ajo do, tët, uh, fëtofcia, larkësia, do të thotë ftohtësia largësia thotë se një ditë vendosa që të shkoj te djali i Hoxhës dhe nuk hyri ka Dera, nga se nuk ja kështë hapër derën Por kështë një afërsi me te Thotë dhe kaluva murin Jo të shtëpisët ti, por murin e Do të të, të kupshtit që kam pas Ku kam kultivu hurmet Dhe palmet ku i kishin Thotë dhe kjo djali agjes ishte Njëri ju më i aferti ime Dhe njëri më i dashën një që e kam pas Në afërsi të madhe kështë me te Ka shku të kjo se ndështë ta Kjo po, da është ta pëzbutët po s'paku Pia thët një fjalë nga se nuk është let Njëri me kalu me jafë të të tëra Në mes një njërzëve të ti të, të, të dash Dhe asë këshë më sëmi foli, është të fështirë Thët, ka bërë djelot të alanhu Fësëllëm të alejhi i dhashë selam I thashë selamu alejkum Thët, fevallahi marat dhe alejhes selam Thët, dhe betohëm në allan e madhë nuk ma këthej selamin Ishi vetëm këta dy nuk ishte qështja do thot Në mas Apo hapur Po ishte fshevrazi Pas murit Brana kupshtit Vetëm këta dy Por prap se prap Nuk ja këtheu selamin I thash Disë herë e kështot për prap Krysurja Thot kabir edhe Allahute ala në hu Ju drejtova këti idealit e ajdu Nuk i thënë Pash Zotin E betoven Zotin e madhë Pash Allahun Ata mermene që unë nuk e du Allahun dhe pegamberin Sa salat Hëtë këthë u kokën dhe Nuk më da përgjigje Prap i thash kështut Disë herë Dhaj nuk më përgjigje Dirëso insistovan këtë pytën ti me duke u betuar Në Zotin se Ata mermene që nuk e du Allahun dhe pegamberin A i me tha veç një fjallë Allahu a rasullu a alam Allahu le din ma mirë për këtë punë dhe të pegamberi të jepën Kaqë, asë gjemë të e përë Thët, e pas kësaj Thët, më rëdhen lëtët në faqë të mija dhe e kaloha mërën dhe dole për ti ashtë shikurse dhe thët, kisha shkuar të kaj Të në rëdhezër pa dëshimë se kjo pjesë dhe pjesët tjera që nërshë do të vjojnë më tutja Filojnë që të prezentojnë atë gjendje vështirë të kabit Sikur që e ja kështë e përshkuar Allahu Gjallola në kuran Hatta i dha dakat Alehimul Ardu bima Rahubat Allahu Gjallola thëtë se edhe toka ju bë të jetë në ngusht Dhe pse toka ishte e gjërë Për aty një ngushtua nga të gjitha anët Dhe kjo në ngushtim pa dushim se ishte i vështirë për ta Nuk ishte i ledhe njënga fakta që të dëshmujnë këtë Për kështë edhe kjo përshmi kabit Kabishko e këtë ideali aqës e ti Të një kushëri shumë i afert Nësi kur që e përshuan Ishte nga njerëzit më të afert E kabit njetë në njët ti Dhe nga njerëzit që i dënë të më shumë ti Dhe këtu kemi një dobime rëndësi që Ne si besimtar dhe, dhe duhet të kemi Shëqëri Njerëz të afer Të cilët në situatat saktuara Mund t'ju ankuemi për gjendjen ton Dhe ankesa njeriut Dhe ankesa njeriut nga njëherë nuk është e qortuar. E kur është ajo ankesë që nuk është e qortuar, nga se nganjëherë ka ankesa që mund të të qortuara. Do të thotë mund të jetë nga ato që nuk bën njeriu me anku. Ankesa kur është e, e, e, e lejuar është ankesa që nuk ka të bëjë me caktimin e Allahut, por ka të bëjë me gjendjen e njeriu dhe kërkon ngushëllim nga ndokush, kërkon një këshillë nga ndokush, kërkon ndoshta nganjëherë një përgdhelje thjesht mund të jetë Domethën se po njeriu, andaj ekzistimi i njerëzve të tillë, ku ti ke mundsi nga njerë të tyre fesh për gjendjen tënde të vështirë, nga një ndoshta për atë peshën e rën të sprovosje po e kalon këtu më radh, ose për çfarëdo çoft tjetër është mëse e kërkuar dhe mëse e nevojshme. Pse imi njerëz edhe nuk mund të pavarsohemi nga njëri tjetri, është ato qetimi i fortë. Prandaj duhet më u mir kuptu dhe nganjëra për shkakun kur ndokush Të këndërën kash të afert Dë ndoshta e shprej atë Ankesën Po thashtë jo për saktimin e latë Jo mu përshamu njëri ju me u anku Pësa loj pa e së pravarë Një njëri ju me u anku Pësa loja ka dërruket Përshamu të lasës Jo kështu apëtan Po përshamu të ankuat për gjendin e imani ti Dhe të subhanë la nuk ponina Dishka ose Përshamu për gjendin e adhurimit e ti ose, ose për të saktuara Që realisht kanë ekzistimi i këtij u thash është më se i nevojshëm dhe gjithashtu ai që i është besuar një ankesë e tillë një rëfim i tillë duhet ta mirëkupton këtë gjendje dhe jo për shkak nga njëra tash të mëm ligjërat ose duhet njëri masmankues bën kështu burrë ose marat, qase nuk bëhet vetëm për dikë që shpesh i bën kështu ose ose ose në publik i bëjnë këtu ankesa, por momentin kur dikush ta ka besuar atëra tendroz E, e udhës dhe e kërkuar është që fillemisht tja shprej i mirëkuptimin tonë për kësë provë e di, nuk është letë, e kështë më ratë andaj, s'paku, kjo është një lejtë për gdhelje dhe mirëkuptimi se nuk është letë, e di, mirë po po sabër, mirë po boqështot realisht, dy ante e kshilës duhet t'jenë prezente edhe e para që ka të bëjme mirëkuptimin edhe e dhe që ka të bëjme me kshilën dhe kabirë edhe Allah të al Do do thot, nuk shkoj për kët ankesë, por që ti flas me pyet ata vërmëna që e duan Allahu dhe pejgamberi, nuk shkoj te të gjithë njerëzit. Nuk shkoj gjithkonaj. Por ku shkoj? Shkoj te dikush që e kishte vazhdim më së afërt. Prandaj do të më pos, tash nisi muslimani Parisi mi Lazar, apo. Po pasëm rran aksoi kët, ksoi vllazëria ka shoqëria, ka më të ngushta, më të ngushta që njerëzit kriujnë raporte me zvete ku realisht kja fërsi pasa i bën që edhe edhe në këtu situata të kjenë dikani cili nështë të uangjet dorën i përgëdhel, i ngushlan e kështu mëran e dyta që mund të përmanën në kodrët kësoj pjese është se tërkjo lërgësi të nërru të dhe zërë, tërkjo nështë të ë uh, që kanë dot mund të ishte e suksesshme hap do të dot dh haptas mos më fol njerëzën trag s'më fol këtu asha këtu tek fundos ni nj i thim selam s'është kurrë çfarë është këlia kur është pobot por megjithatë kujdesi në ë uh, në hapësira publike është më i lehtë mirë po subhanallahu ka shkujt kujdes rrom eden vetmi e ka kalu murin as kush heq thjesht një selam asnjë selam kur bëhet fjalë me kundërshtu pejgamberin sallallahu aleyhi dhe sallam asnjë selam shikojat për përpikshmëri da kët kujdes të sahabët pejgamberit sallallahu çq aspekti i tyre i hapur ishte sikur sa i i, i fshehur ata njëjtë jot ke dallime sikurse për shkak të dallime të këshëm për njëraut Nuk është ajë, do tëtë i publikut, si kurse ajë i vetmisë Nuk është si kurse ajë i shoqëristu, si kurse ajë këtu për shambull Kur është në mes në njërë të caktuar, është ketjet e njëri atër I kujdedhë shëmë ruot, e kështë më rad Po kur është në qëtiti të caktuar, është ketjet e njëri Kësi dalime, nësillje, në, në edukat Nuk nje besimtari i edukuar në frimën e pejgamberit sallallahu sallatu I njejtë ësht A jemi vetëm, a jemi hapëtër. Shka këllit dhe kjo, kur bëhet fjalë për zbatimin e një urdhët e Allah dhe odhët e pegamirit, sërë Allah sëllevë. Ma dje të ndërrua dhe të ndërru, njën nga faktorët kryesorë të stabilitetit në fejë, të qedrushmërisë në rrugën e Zotit, djetarët e kanë konsideruar pikrisht këtë aspekt, që mos të ketë kundrështim mes të brendshmës dhe të jashtmës. Mos të këtë kundërshtim mes asaj që është publike dhe asaj që është fshehur as në vetmi. Nëse ka dallime, do thotë në vetmi nuk kujdeset shumë për kufijtë e Zotit. Në vetmi nuk kujdeset shumë për urrën e Zotit. Ndërsa publikisht kujdeset shumë, do thotë kjo shpërputhje mes këtyre dy gjendjeve është një nga, do thotë, shkaktarët kryesorë për devimin e njerëzave. Nëse Allah xhallah po ta mbulon Në bolon Por në qëse të regosh I pa kujdeshëm I pa vërmëndshëm Ma di I pa ndërgjatshëm Për balë të sëjmë bolese Ndo është ta mund është Më, më uspëru me Nërgimin e saj Asë gjithë në këndodhë ma tëjpër Sa Allah o e lërgan përden Që të shishë ku shi e realisht A i Ashtë verzioni original i joti Ai I vetmis Apo kë i I kështë qëri Cilë është Cilë jetë ti realisht i je mrena në familjet, në gusht, aj që je mrena shoshtisë në gusht, qaj i rralisht, se në publik, normal, gjitho kush kujdes dhe ruat, mi po aj originali që mund të logaritësht në atë vetën tënde, që nesën e bas të ati verzioni kemu gjukuta Allah është, verzioni i vetëmisë, e kujdesur, për këtë arsuj edhe kanë thënë djetarët se njerës zakonisht janë të prirur që t'i fshihin punët e mira, që t'i shfaqin punët e mira, e t'i fshihin punët e punë liga. Për shambull, me bo vë kja, me bo më bat njerët për në një qërë të caktuar, ose, ose në një të me caktuar, gjithë kush i të rjejë këmbët. Dhe s'flat, po mundohet të flat nga prizmi vete së të tret, jashtëta t'i probleme. Nërsa në qëfë së rjojë për një punët mirë, i s'gjaut këmbët. Dhe fill Në mëndët saktuara me bëhe dhaj vetë në ti Nga ta që e kanë këtë punë të mirë Do të jemi, jemi më shumë të prilur me i Shfaq punë të mira Nësa punë të e liga Kjo nuk është me shfaq Më mëmbur me punë e ligë Por në aspekt që njeri ju Mos tjet Mos tjet i ruajtur në publik E pasa i pavëbend shumë në vetëmi Nga se kjo realisht Ashtë një lojtë dyftërsie Nuk është ruajt i nga mëkati por është Doftëshë që nuk ka don Allah xande valla. E, e kanë thënë dietarët se suksesi i madh për njëri është të arrijë, që të arrijë të, të fshih punët si pun pun e mira sikur se i fshihet punë të ligjaptan. Që ashtu qysh i mshif, se kanë ndikuar zhvit, po qysh më mshif fush punën e mirë dhe qysh qysh më mshif gjunoan, e di e di shumë që ashtu mshif e kap. Do të thonë e dinë qysh mshif që është mirë, që ashtu fshaj edhe punën e mirë kuptim ta thosë që të ruhet sinqeriteti. Në nda e saftë të pejgamerit së rusatëm ndër, të ndërruzër ishë një verzion, një shumë verzionja Një verzioni i këti sahabiot në gjami, verzioni në numër verzion dë në rrugë Verzioni në mër tre në punë, verzioni në mër katër në vetëmi Verzioni në mër petë, do të disa verzione, nuk dinë cilë është realisht verzioni original Ata ishën ku do qofshën original Në nda dhe kemë e kuptu shi ka, i vetëmuar asë ku shë gjëveç kë Këmo më thon xhiç ka ka gjetë be kështu Zoti erë bof as vetëm që më të bë. S'po ka absolutisht. Tha Elah selam, tash shikoj betimin e kafet të vallajs pa kthë selamën. Do më qej bien që të çudi që apo kus pa kthëm selamën, betona Zot se nuk më kthe. Pse? Nga <coughs> serialisht është disi edhe absurde. A dhet beto që beson nëse nuk ka kusëm, beson i thot. Që nuk më kthej, nuk më kthej selamën dobitja të të nërëdhe që si mund të njërë për i kësoj është për i dobibe tërë kjo situatë që ndodhë tërë medinë ishte presion, apo? ishte presion mi kabit, nuk është e let dhe i tërë kjo presion dhe tërë kjo situatë ishte shkaktuar si pasuje realisht një qëndrimit kabit i cili pot ishte në ryshe nuk do të tështë i kjo situatë, apo? A ishte qëndrimi i kabit me ka du të vërdetën Po atë mos ishte kjo qëndrim A do t'i vuan të këtu pasuja Spako për momentin? Jo I tërkjë presjën shëqëror Do tëtë E tërkjë situatën fështir Tërkjë peshë dhe barë e rënd E tërë së që pëndod Nuk e ndryshoj i kabin nga vendimin i ti Se mire kam apë Dhe kja është ta e që du të marim sim të nërëzë Kur bindemi Se e kemi mirë Një nga në rëngëngjëre mundet për shkakun sipas të rrethanave, sipas të situatave të caktuara me irishikun e zonëve të tij, se mosvol por shkakun ka një për ndryshim. Do normal është, kimi njerëz mosvol kanëvojë jo për ndryshim, po ndoshta kanëvojë për ndoshta prezantim tjetër, ndryshe me me, me prezantuar veten. Kanëvojë për riformulim, kanëvojë për të gjëra nganjëre njëre. Depresioni mund të to situata me shkaktuar. Mirë, po në momentin kur johu ti bindur me argument dhe me fakt, dhe me dije, se mirëshkës, 4, 3, qështu dhëtë me kohën, pas taj nuk i bën për shtypje presjoni jashtë të më pëtën. Do të dhe të besimtari nuk e formën presjoni, për e formën e vërteta. Nëse nëse lënë me të formuar realiteti, gjithë më mbedisht i deformuar, për shfarë asyë, se e këjë realitet dhe aktualit këndryshën kohë pas kohë. Dhe në qofë se gjithë më të formuar shën Atërë gjithë më mbëtë është i deformuar, elastik, një jo stabil dhe i qenërushë më përëmë. E Kabi ka posë mundësi përshamë në citatë saktuar me thonë, a ka mujtë që këj presjan me thonë, së ne baj, une se këm priqë i bashkë që është të botë, edhe me shku me thonë njerë Rasul Allah, une këm pasë një arsye për së ta këm thonë se nuk di që abonë, për të thomë që ta është në është abona përëmë. A k Nga s'u apërën e t'yre, pëse me bu përështimit e këta? Por ti e theski, nëtë këna me tretur me deklarimin tënë që i këtënë, pëtënë. Ane që ka, vazhdimisht, kësitotit përën të presenë. Në asë njerë nuk u ha mendë me shku të këpëgamerisë ose, mësikur se këmi thënë edhe hirën e por. E ha mendën pak ata kushërit e ti, pëtën, shkuat, thuj, pëse ti e kështë më nëtë. Por, qëndërej stabilë. Natashti ndoshta edhe kjo Hamani shkon të fuqizojë për shkak të rrethanave dhe presionit, por prapse prap, ka bira dhe Allahu Taala anë nuk i u nënshtuar rrethanave, por mbeti i qëndrushëm të vërtetës. I mbeti i qëndrushëm ose që dinte se është e drejtë, prandaj edhe nuk ku, nuk u zbraps. Dhe kjo më rëndsi. Andaj të, të ndërlozog, nuk duhet ignoruar tërësisht rrethanat dhe aktualitetin. Nuk duhet se kjo është pastaj mendjesi dhe, dhe dhe dhe është çmenduri. Njëriu mos më pas parlisht forë ku po jeton në çfarothona, kësort rregull. Por jo edhe që bazë të formimit e ti të tij të katër al tetë, në të them. E jo argumentin. Andaj mesataria është e kërkuar. As ky ekstrem është asaj ekstrem. Por duhet realiteti shoqëror, për realiteti zhvillimeve caktuara përdoret për të rishikuar njeriu, për shembull, situatën çndrimet e këtyrmrat. Por juçi ato tin baza formimi të sigurisë, jo rëndë ndot tek njerëzit, e din se kjo është e mirë, e din se kjo është argumenti, por ja rrethona të ndryshë ndaj, jo nuk përshtatet, nuk ka në fe Allahu më përshtat çdo kujt për njerëzve. Ose çdo situatë nga çështës me të besoi kur ju heq. Pa ne kimi privilegim që situatën, situatën tonë dhe rrethonat tona me ursi dhe maturitë ia ja përshtatet mes sa që ka kërkuar Allahu xhallahu ole dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dobi tjetër që mund të përmanim është Dashuria në kone shabve dhe qëndrime në ndërmet veti Mire shimë në bostë, a fërsis më Allahun dhe pegamberin zazëm Në asni bostë të të Andaj, kabir e djelot tala anhu Kur deshti me ragu në dhe këti qëndrimi Pse së më fletë të vor me, me qka provokaj gjuhën e kusherin ti Me kët pik po them kushtimisht të dobët. Që ju nuk i flet dikujt që den Allahu dhe pejgamberin atë. Do të ishte normale kjo punë se sa më larg Allahu dhe pejgamberi të jsom, as më larga ve atyre që den Allahu dhe pejgamberin alayhis sallam. Andaj afërsia, dashuria dhe respekti në bazë të devotshmërisë, në bazë të respektit të unit të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam. Kështë shëqërija shabëve të pegamberit a lehi sëtë Ju në asë një interesetë Përëndaj, kushërinë ti keshë interes me i folë A keshë interes me i folë po Nga se keshë të më të afrëmin Nga më të dashurit Tash eshë edhe e shkua e vështin Ja ta shë jakur Mi u gjindë Këti dialit ajës të ti, kabit E kështë më radhë Mirë po, bitë gjitha ishte Dashurien dhe Allah dhe pegamberit a lehi sëtë Edhe të në rozër ëë uh, Në një çast nganjëra uh, njerëzit mund sikurse të ka vënë fillim nga presioni i caktuar ose nga uh, mos trajtimi i duhur që nëse i beximtor mund t'ia ja bëjmë dikujt, ndoshta ky trajtim jo adekuat mund të më vendosë në pikë pyetje se kajsa ndoshta mos pomdojë që Allah ose s'pomdoin këta e pastaj ndoshta një një lloj trajtimi jo i mirë ndaj ti ka mundësi me Hamad me vazhdu matutja thot pa lë këtë punkës se unë un, të dogos jam një i mirë se më koni mirë thaa prandaj edhe kimi thën të çështja ndoshta ndërmarrja së masave të caktuara ndaj dikujt si masa edukative ndaj dikujt duhet me masë. më qinë masa kur tek qortoj dikën për mëkat të caktuar duhet më qortu për mëkatin po jo çaj që qortym më shku deri në at pikë sa so çaj njëri tash Ndoshta më dyshues se edhe akon ima as ko ima në Allah. Të. Nga se pastaj që e bën që realisht më afër kam më dal se më hy. Se e kimi thua shkarg kur të paramnos sa so duhet me meri diku po thua ti, është bëja giglarq. Mnga të kohë më dal pej xhamisë s'e mu afroun xhamiave. E nuk duhet njerëzit më i prun këto citata, këto sprovase, që ora je bëja giglarq, nuk gëdiamush mëri, po atë po thua se po i thua më më nën hi më dal. Se më i është problem për ty apo? Nuk bëmi prunë këtë situatët Andaj mund është me e qërtu për gjunajnë Mund është me e qërtu për në një shkelje Mirë për gjithë mund më jamajt aktive Besimin e lanë Të i besën e lanë, ndeshëdasht me bukës tëtë Gjithë mund mjarujtë këtë Basht ka i cili e silë njërën apë. Se në qofë se kësë trumbullarë Prishët ku kime e lid njërën Ku kime e silë për Së koti pas e të ushtë duke me bukët Kjo është mir Ndë kujt për një e zahët Në pika fundit që do me përfundu me të se Këta është ka shumë Qfartlasin për to po, Si do bje fundit Për sëtë të nërë lezër Shikone Edukatën e ashabve Që në gjdo levizin këtë nëgjarja Del, qartas dhe fuqimisht Shprejet Edukata e, e, e ashabve E përfituar nga Pegamiri Sërëllatë Sërëllatë Të këdjali agjës e kabit Undeshen dy gjëra më rëndësi E që Jo rëllëhere Kur ndeshen të ndokohë shpeneve Pësën njëra në logarit e dytës apëton. Nërso Tek sahabët Ishte e kondër ta Cëllatina të gjërë që undeshen Undeshen arsyja Dhe logika me Emocionin Emocionin thënë te Këtaja selamin Që është për dhimët që i shumë met njeri vetë pa përshet që shumë met gjuna kë i shkretë një selon këtheja kër ishte përshpritja kujna e emocionit arsia thënë të përshkel urë në pegamit e zonë ndaj islami është fejë arsia, së të ju e fejë emocionit mund me t'ka për emocionit, që ka për ndodhë, që kjo kështo për pas së për dhimët në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Logikës, arsysës dhe mendisë Për kunder, nështë ta vlime të emocioneve Nështë ta nuk të kanë dohë kur njetë tonë Me të vlue emocionit ma shumë se qëti Gjollit Aziz Kabit, apër Muzh me paramenua, apër Im shirë veç një selam për e lybë Për e lybë një, një, një rahmet kënjeri Një kur që më dhonë, po të pa rahmet Shëm ishë në kënë këta, apër Jo, dhe ndërruar, apër Respektimi urët dhe Allah e, e, Respektimi urët d Edhe nëse nganjëherë qëllimi i dikujt mund të duket i vrazhhtë, mund të duket nganjëherë jo adekuat, jo i mirë, por është pikërisht ai që duhet të mirët, atëherë nuk duhet në përparësi emocione, për më po gjëna për pamdhimet e avdon. Gjëna po njesër ia ja shashirin ktibosunë. Ndërsa nëse jemi stabil në logjikë dhe arsye, pa kushtir momenti, po njesër ia ja shë harë na. Sot po shaham ndihmësot me çufënin me falsabon. Dëmset është nësta më detyrimi po detyrat më mësuj gjuna bre me lut gjuna mirë po ky gjuna sa të bëhet nëse gjuna më imata ton. Ëndër nuk duhet të përzihet emocionin e edukim të fëmijë, po duhet, duhet të përzihet kush? Duhet të udhëheq arsyja dhe logjika. Edhe në çdo situatë tjetër. Ëndër sa të faktë që është sa so shëri sa so dëm i bëhet që njerëzit e fikin arsyen dhe logjikën i japin për arsye këna emocioneve dhe euforisë. A sa kuj nuk gjëra për parsi emocionale. Rënda edhe e, disa predjetarve e, Kanë përmbledhu rraset e këtila Që janë shemë bujnë në këdretim Ku njerëzit i kanë dhëmë për parësi kujt I kanë dhëmë për parësi logikës Dhe arsyës e shëndosh para emocioneve Një nga të rraste është Rrasti Imam Ahmedit Rahimullah I cili është spërugë më dë vërtet Dhe ka jekë shumë dhe ka qenë situata Bëtve shumë shtira Qfar ka vujt nga Nga Prushtet i kosë kura i ka jetu Përshkak një mendimi e kanë keshjetu Përshkak një qëndrimi Sësh përpudh me ta dhe e kanë denu Në forma ndryshma Kur ka përfundu e tëra Ata që e kanë keshjetu Kanë vdek Tash në një tërbëm e kanë piti Imam Ahmed e Rahimullah I kanë thënë Aja që e ka keshjetu mas shumë të ka qenë Muotësime Mas shumë të që e kanë keshjetu Ka qenë muotësime Nëso motësimi realisht halifja e këta ka pas një lidhje farfisor me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Nga se ka qenë abasi do të nga lloza e abost deri Allahu ta'ala anhu dhe kanë një afërsim me pejgamberin alajhi wasallam. Al I ka thon Imam Ahmed rahimullah ai që bu halal motësimet. Do të thaki ai që fola çfarë ka thon Imam Ahmed rahimullah. Atashu përzihet kush Emosioni, se të vlojnë emosionet Suun shme i përmbajt Përbal një zulumit që të ka po të kush Por edhe në në tjetër të Arsujan ndoshta të shpjet dikën tjetër të Ka thëni ima Muhammed Rahimullah Nuk kësha pas dëshir Me dalë ditë në gjukimit E të kemë problem me asë kënë Nga familja pejgamberit a.s. A të sëra Nga së të qoftë atë janë Familja pejgamberit a i ka bu keq Të Allah ka mara Të që ka ka meritu për vetë në ti Po së kë me qen ditën gjykimit shfaqës se ky ka kontekst mjekëm prej të afërt me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe këto diëtorë të kanë drejtuar si mençuri të mohit e Muhamedit rahimehullah. Itseli i ka i ka fik emocione, dei ka mohën kontroll, duke dhënë vëmëpërsi. Elajix më shteti fiton shumë. Tinkë situat e hesht një mosfajtim me një familjar të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për bodhë asaj çka. Çe të fitosh nga pejgamber sa një mundsi të modë, por shef ordër me të sem ose ose që forda çoftë nga përfitimet që mund të më marr aftë. Kjo nuk do të thosë ata janë amnestum. Familjart ose ose ata që janë në në në llosën e pejgamberit, s'ka nuk. Do ja, të thonë që kështu, ja s'e të pagabushmë ata. A dhe ka ka ka pasuri që ka pasë gabime. Ma di, oj, pejgamberi të bulej për të si mallkum Kur'an. Kjo do të thonë që afërsia e tij. Po ky ka dhon heq, Allahu spo kam çef me pas për me Kur'an betyne. Absolutisht. Kushtë në kofështë atanë, pa që i mboj gjinohat tjera, Zotë i mërë më pëjtje për to. Samë përket muhënë, du më kodë randë nga kjoj aspekta. Pa që fa në arsyje, ka se logikisht me po, ma mirë ma qëtë mu që shtutë se me u hakmirë, ose me folë fjallë të zatë realisht me bëjnë, si të njurë në konflikt me dikem prej, prej familës e pegamirejt Alehi së të dosanë. E në rrasë të këtë shumëta ku njerëzit i ka ndëm Emocionit Dhe pikrish këtë e bërë e dhe kushërini Kabit, radhjallahu ta'ala Nuk e kështë e letë, ishë shumë më vështir Mirë, po i dha për parësi Arsujës, a ma mirë me i folë A ma smë i folë Dijet për gjithë gjabëzën Ma mirësht me ngua Allahon dhe pegambirit A nehi sëlsëm Edhe në qofëse, ka ka një dhimbi, edhe vështirë Por arsujë dhe logika Jepë këtë është zatën Në dëgjeja Allahon nga se Kto është pas edhe dhëmshmëria, kto është pas edhe rahmeti ekse marr. Çdo dhëmshmëri ose mshir që udhhiqet nga emocioni nuk mund të jetë efikase, nuk mund nuk mund të jetë shumë afaqjote. Na duhet emocioni, patjetër si me njerëz, por të ndërlozohet këtë emocion dhe këtë eufori gjithmonë nën kontrollin e besimit, gjithmonë nën kontrollin e dijes, gjithmonë nën kontrollin e arsyes dhe logjikës, në qoftë se dëshojmë që mos ketë pasojë. Dorso atyre që u rrëmben pushtetin e arsyes dhe besimit Euforia, ata pa tjetër se kanë mëra në greminet e ngutis, vepërve të shëmtuara, me pasoja, ndoshtë të fatale, fatkecësht, që nga njerë mund tjenë këtu pasoja dhe gabime, nga njerë e thash mund tjenë, edhe të pari parushme. Ska mundësi më bori parime nga se kanë qenë me të vërtet shkaterime dhe kanë qenë përlejme të përmasave të mëdha. Allah në auzot në rrugën e drejtë, dhe Allah në mundëso që të dojmë Allah në dhe pegamberin, Alehi Për sa duhemi për hir të Allahut dhe të pasimit të rrugës së pejgamberit aleyhis sallam, dhe Zoti xelalojë ne bëj që ti të udhëhecur nga besimi i jot, nga arsyeja dhe logjika, jo nga euforia dhe emocionet, nga se këtu është suksesi dhe këtu është rruga dola për të çituar dëshorësi. Kaq për sot të dashur të kimnashëm, Zoti xelalojë ruaj o sallallahu alejhi ve sellem, Muhammedu ve ala alihi ve sellem.